ez beti bide erresa izan, baina zazpi urteren buruan azkenian Osagari Etxea idekida Baigorik aldian. Osagari Serbitzuak eskasak zirela huarturik, elgarretaratu dira, Osagari Sailean lanean ari direnak eta elgarren artian proiektu hori xutik ezari dute. Egun hauetan, irekitzen da Baigoriko Osagari Etxea, mintzatu dira proiektua eraman duen elkarteko presidentarekin, argitxu. Egan behar dugu lehenik, zazpi urteren lanaren fruitua dela hor, azkenian, Osagari langileek ere mandugun proiektua iduriz guai gauzatzen da eta guretako biziki berri hona da. Uh, Nor diren hor, izi uh, edera ere da alde hortaik, zenta astapenean uh, langile langilek guti ginen eta gerotageiago sartu dira eta bereziki gazteak etorri dira. Hor diren uh, errenen dut orain uh, abersiak direnak uh, dentista, pedikura, gazte bat hor dire, hor biak gazteak dira, Uh, ortofonistak, uh, biga ere uh, bat dira, beraz horiek ere hasiak dira. Eta guai, martxoaren bian hasiko uh, gira kineak. Eta, uh, Somatiste hor. Bikine izanen gira. Eta uh, infirmiersak ere, infirmiers bitalde, bian dana izanen dira hor. Hala, eta gero, uh, etorri beharada uh, osteopata. Gero beste normaitere, askifite hori ere... Bihitza zerreiteko ortoptista zer da? Ortoptista da begien uh, re egiten duena. Hori gerotageiago, eh? lehen egiten zen bakarrik uh, neurologia mailako problemak zituztenen dako, baina norai anitz haurendako ere egiten da, edo uh, begi uh, fin, ikusteko problemak dituztenen dako. Biziki uh, uh, zabala da, ere mu zabala dute, ere ortoptistek uh, eta biziki... Uh, Pozgarria da hori, olako langile bat ere tog da din, unat baigo gira, jende uh, joan berzuten uh, urun edo kanbo edo baionarat joan behzuten. Hori no. eserbitxo hori, eta behar bada ere, etorriko da, emain txabat. Uh, kusten duzu, uh, osagarri langile uh, anitz girela, eh? mm -hmm. Autua edo, bederen, uh, problema bat balima dute hemen diendeek, uh, agian, errepostu bat, etxe alko dutela, uh, beden ahangurek. Hagen, beti ere, bada, hori gogoan, medikoena, medikurik mediku izanen denez hor, mediku beririk, zertan da? Afela. Bai, hortan ere harigira, eta medikoak izanen dira, ez da dudarik, e etoriko dira, mementoan ez dakigu susen, e guai, susen noiz, baina, badira, e galdeak ere, proposamenak baditugu, guai, mediku gazteak ere ateratzen ari dira, eh, Gerota gehiago badira, eta guk nahi ginukena da eskualdu nahi izan da din, izan ditezen, eta bon, enetako, ene eustez, ene bizikifite uh, izanen dira mediku gazte bat zuhoz. Mm -hmm. Enzondugu ere, pediatra bat, noiz benka ere, izain dela? Bai, euspitaleak, uh, ospitaleko pediatrek egiten dituzte uh, konsultazioneak, uh, jadanik aseak dira, eh? uh, hastezken atxalde guziz, atxaldeko bionta egoiti, uh, pediatra bat uh, bada hor. Eta interesantada, ospitalekoak direla, beraz, uh, zinez, problema larriak balima dira ere, ospitalearekin, arremana ah, badugula, haurtipier edo haurrer buruz. Mm Hordioan -hmm. horiko katzen da, baiuriko lehengo geltokian, eh, bainkako bidian, eta eh, zer alatuko da tokiko jenden zatorrekin? Tukiko jendentzat, bon, jadanik ikusten dugu, heldu eh, direla jendeak, bon, presuna bat ikusten dutela, eta denbora berian, entzatzen direla, beste itzordu baten hartzea, uh, leikian berian izan ez, eta bon, errestasun bat, eta gero, uh, hartatze, ene ustez, uh, obeago bat. Eh, uh, jende anitzori zaitia, proposamen gehiago bada, hartatzeari buruz, eta normalki jendiak uh, obekio hartatuak izaiten alko dira. Nei bauzu hirietan edo uh, herri handia Iagoetan, baduzu, hartatze, posibilitate, ainitza, baigohin, estena oraindik. Eta, enoztaz, horrek, osagehi horrek, hori ere du. Ekarriko du ere guretako langileendako, elgarri kilan lanenariko girela. Eta... Uh, nahi bauzu jender buruz uh, gauzak obekiago eginan ditugula. Eldu den astelehenetik goiti idazkari bat ere izanen da eta informazio gehiagoren ukaiteko horaren zenbakia 0 bost, bost bederatzi, 8 mazazpi, beroitabi, 0 sortzi.